Акуратно опустивши пакет на підлогу, я вийняв пістолета і, пригнувшись, почав обережно пробиратися у глиб будинку. Тиша. Ані скрипіння половиць, ні затамованого дихання того, хто міг би зачаїтись у темряві. Пересвідчившись, що у хаті, крім мене нікого, немає, я повернувся на кухню. З під підлоги почулося шарудіння. Мабуть, Якубович почув мої кроки. Я відчинив ляду, з-під якої війнуло свіжим духом сечі. «А, ви тут?» З видимим полегшенням видихнув я. «А я вже подумав, що ви втекли». «А куди я подінуся?» Лікар крекчучи, виліз на гору і, мружачись від світла, з докором промовив. «Думав, «Ви вже не повернетеся!» «Що мені тоді робити?» «Підземний хід рити!» – буркнув я.